Înțelepciune binecuvintează. Cel ce este binecuvântat Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Sfântă și dreapta credința dreptăritorilor creștini și Sfântă biserica ta o păzește în veacul Prea Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi și ceea ce ești mai cinstită decât te ruvi. Și mai marită fără de asemănare decât se care fi. fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. pre tine cea cu adevărat nesfătoare de Dumnezeu. Slavă Hristoase Hristos, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavăție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pura și întdecimi veci, în vecilor, Amin. Dumnezeu îmi iubește, Dumnezeu îmi iubește, Doamne, -nibiește, Doamne, -nibiește, Doamne, -nibiește, Doamne -nibiește. Adevăratului Dumnezeul nostru pentru rugăciunele preacurate mai sale, cu ale sfinte preacuvioase și mult minosele maicii noastre, Parascheva, cu ale celui într părintele nostru, Nifon Patriarhul Constantinopolului, a care sfinte pomeniri o să vârșim, cu ale sfinților și dreptilor dumnezeiești, părinții Joachim și Ana și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe Oi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunele Sfinților Părinților noștri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.